Vrienden, ja, het is lekker om so die Heere te loof en sommene dankie te sê vir sy genade en goedheid en vir vriendskappe en vir leven en vir kansen. Ons het saam met die preestels hier die prachtige lied gesing, dankie. En net terwyl die dienst verochend opgeneem word, is daar buitenkant so paar druppelkies wat val en ons is dankbaar vir die reen Ek sit ook vanochtend hier met uh, my Bonsmara hemp aan. Ons gemeente het vanochtend by veiling vir die eetgoed gesorg. Uh, Bonsmara veiling hier in in die GWK veilingskrale. En uh, ja, hierdie hemp het ek sieke 15 jaar gelede gekryd toe ek daar in Vryburg uh, Bonsmara geleentheid geopen het. En ja, dis my trots het ek vandag by hierdie geleentheid hier in Oote-Nikolandse grense ook die Bonsmara-veiling kon bywoon en so bykie kon die help met die kost maak en die braai van die sosaties en die worse en die dinge. Maar het uh, is lekker om vandag saam met julle te keir vriende, ons gaan sommer dadelijk uh, vir Tanny Annemie vraag om so bykie vir die kinders nader te roep. Ek weet, het is altyd een lekker verrassing Ek weet, sy is met vierhoekies vandag tegen mekaar en met kouk en blikkies en allerhande sikke goede. So, skuif gauw nader, um, maak een plan, laat papa en mama gauw rai postknopie druk, dat jylle kan nader skuif vir die kindermoment. Morgen jylle, ek het hier een vierhoekie. Nou kom ons hier die vierhoekie verteenwoordige mens of my en jou lewe? en dan het ek hier vierhoekie wat in die spijker vastgemaak is en kom ons sê die spijker verteenwoordig Jezus. Nou, op my eie is hierdie vierhoutkie baie makkelijk om te breek. Maar hierdie vierhoutkie wat in die spijker vastgemaak is om so my leven wat in Jezus vast is kan ek glad nie breek nie. Nou wil ek nog een beeld gebruik. Ek het hier twee blikkie skouk. Die een is leeg en die een is nog vol. Nou, hierdie een wat leeg is, kom ons sê, hierdie persoon het nog nie vir Jesus en sy lewe ingenooi nie. Hy staan op sy eie, terwyl hierdie een is vol van die Heilige Gees. Nou, vol van die Heilige Gees en met Jesus in jou lewe, is al nie een dier wat op hierdie blikkie kan druk, stik kan druk nie. Hierdie een wat leeg is, wat op sy eie staan, kan die makkelijke reke kom. En dit is precies wat vir oogends boodskapie is. Op jou eie is jou breekpok en kan dinge jou bang maak en kan dinge vir jou slecht wees. Maar met Jesus in jou leven kan niks jou bang maak en niks jou breek nie. Dankie liewe Jesus dat ek met ee aan my syfie niks hoef bang te wees nie. Niks of niemand kan my breek nie. Ek is sterk in Christus. Amen. Kom ons vraag somenei dat die Heere van vir ons sal kom aanraak, daar waar ons nou is. Ons is elkien in een eie seisoen, ons is elkien op een sekere plek, in terme van ons reis, saam met die Heere, en kom ons bid dat die Heere van ochend vir ons sal ontmoet, daar waar ons nou op die oomlik is, in die seisoen waak is. Jemelse Vader, het is wonderlik om u te mag aanroep, as ons hemelse pa en ons weet dat jy die, die ene is wat vir ons so lief het, dat jy die, die seen gestuur het toe ons weggeraak het en dat jy na ons kom soek het, ons kom vind het in Jesus Christus en ons die sinne kom maak het dubbelt die sinne, want jy het ons gemaakt, maar jy het ons ook gekoop met die kostbare bloed van Jesus. So daarom is het lekker om vandag te weet, ons is dubbelt die eiendom, en ons is as gemeente, as gelovigis, so saam rondom die woord, ja daarvoor die skerm, om jy te aanbid en te loof en te prijs, en net dankie te sê, ja dat ons die kind mag wees. En houd ons die begeerte om net te luister wat ons hemelse pa vir ons wil sê. Heilige Gees, kom tolk hierdie letters op papier wat ons gaan lees. Kom maak het levend in ons binnenste, dat ons iets kan snap en getroos en vermaan bemoedig kan word ook vir die week wat voorleg. Amen. Vrienden, al het jy ook al gewonder. Wie bepaal die tye en die seisoene? Jy het heel waarschijnlijk soos ek dadelijk door die slotsom gekom. Natuurlijk is het God wat het doen. Prediker 3 vertel vir ons dat alles een bepaalde tyd het. God het die tyd in die plek vir alles in hierdie lewe bepaal. En ons thema vanochtend is, een nieuwe seisoen. Ek wil jou goed terugvat, na toe jou kinders klein was. En ek denk ons het allemaal het hierdie ervaring gehad, van hoe ons vir ons kinders leer, om sekere vorms, en sekere gaai kies, in te druk. Kom ons kyk gauw na hierdie kort video. Dit is toch verstommend, hoevanig een kind verstaan, dat een driehoekie, een driehoekvormpie, nie in een ronde gaaikie gaan inpas nie. Partij van ons, wat vanochtend ingeskakel is by hierdie diens, is dalk al 50 jaar oud, of miskien bykie jonger, miskien bykie ouwer, en nog steeds verstaan ons nie, dat een cirkel nie in een driehoek sy gaat pas nie en ons mors tyd door iets te probeer inpas waar het nie hoort nie. En in die proces mors ons baie tyd, en tyd is geld, en omdat mense hulle tyd so mors, raak hulle gefrustreerd en onvergenoegd. Daarom is die uitdaging wat vandag ook na ons kan te kom, om God Godse tyde en Godse seisoen, te verstaan en daar te handel. Want as ons Godse tye en Godse seisoene verstaan, sal ons groter vervulling in ons leven beleef. Die leven is net te kort om elke keer god se tydsberekening te mis. Dalk is dit nie nou die tyd, om die driehoek vormpie in die ronde gaiekie te forceer nie dalk moet die driehoek vormpje juis in die driehoek gaiekie pas. Het jy al opgeleid, dat daar dier die eeuwe jyn in die natuur altyd een stik tydsberekening is, wat dier God bepaal is. Wanneer die tyd is, dat die dieren moet paar, dan paar hulle. Wanneer die tyd is, dat dieren moet migreer, dan migreer hulle. Wanneer ons die tye en die seisoene van God mis, dan ontvang ons nie wat God vir ons bestem het nie. Daarom is het so belangrijk om te verstaan wat Godse tye en seisoene behels. In ons, in ons eie omgeving is dit bezig om, om leente te raak. As ons denk in ons vier seisoene, dan is is die einde van een seisoen die begin van 'n nieuwe seisoen. Elke seisoen is uniek. Die plantengroei van elke seisoen verskil. God bepaal die tyd wanneer bome hulle bloesels uitstoot. En as het nie nou die seisoen is vir 'n boom om vrucht te dra nie, dan kan ek en jy nou maar bid en vast en te kere gaan soos ons wil, maar die boom sal nie vrucht dra nie. Die boom sal sy vrucht op die rechte tyd dra wanneer die seisoen daarvoor gereed is. God het vir die mens ook sekere geestelike tyde en seisoene daargestel. Die einde van een seisoen bepaal die begin van die volgende seisoen. Nou lyk het vir ons patie keer alsof God baie lang vat om iets te doen. En die verklaring daarvoor is dat God volgens sy werk, en dan het skielik op die dag, dan breek God dier, van die rechte seisoen, het aangebreek. Daarom moet ons versichtig wees, om nie ons tyd, met Godse tyd, te misgis nie. Soos iemand in Engels gesê, don't substitute your wrong time, for God's right time. In Genesis is daar een voorbeeld, waar Abraham nie Godse tydberekening in gedachte gehouden. Abraham was oud, toe God om beloof het, dat hy om die vader van baie nazies sal maak. Genesis 17 vers 3 klink so, Abram het op sy knie geval, en toe sê God vir hom, dit is my verbond met jou.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 en ook die God van jou nageslag. Ek gee aan jou en jou nageslag die land, waar jy as vreemdeling woon, die jylle kanaan as een blyvende besitting, en ek sal hulle God wees. Dis interessant, dat toe God van Abram die belofte gee, toe plaas God sy vermoe in Abraham. Op een het Abraham nie meer die vermoe gehad om leven te produseer nie. Abrahamse lichaam was nie in een seisoen om kinders te verwek nie. Maar God het sy woord in Abraham geplaas en dit het hom in staat gestel om God te gloe. God het aan Abraham beloof dat hy hom buitengewoon vruchtbaar sal maak. Dat daar een tyd sal kom dat mense na Abraham sal kyk en sal wonder Hoe is het moendlik dat iemand van Abramse ouderdom die vader van nasies kan word waaruit konings sal voortkom? Niks is vir God onmoendlik nie. Een onmoendlikke situasie is juist vir God een geleentheid om te toon dat hy God is. As jy swak is, is het vir God een wonderlijke geleentheid om te toon dat hy sterk is moet ons nooit bang wees om te erken dat jy swak is nie. God kan, hy wil, jou swakheid gebruik. Maar Abraham het, het God nie dadelijk gegloon. Ons lees, dat hy aanvankelijk gelag het. Genesis 17 vers 17 sê, toe val Abram op sy aangezicht en hy lach en sê in sy hart, kan daar vir een wat 100 jaar oud is, een kind geboore word? Of kan Sarah, wat 90 jaar oud is, baar? En Abraham sê aan God, Ach, mag Ishmael lewe voor die aangezicht. Toe antwoord God, voorwaar jou vrou Sarah sal vir jou een seen baar en jy moet hom Isaac noem en ek sal my verbond met hom oprig as 'n ewige verbond vir sy nageslag naam. Jy sien my vriend, God se woord, God se beloftes wat levend en skepend is, kan doodsheid binnendring en nuwe lewe bring. Nie Abraham of Sarah was fisies in staat om kinders te verwek of te baar nie. As hulle na 'n ginekoloog toe sou gegaan het in daai tyd, sou die dokter eerder vir hulle gesê het nee wat Abraham en Sarah, julle moet maar 'n kind aanneem maar dit was nie vir God een probleem nie. En God is so almachtig, hy specialiseer in die onmoontlike dat hy van een oude huis, 'n kleederskool gemaakt het. Jy kan nie in 'n nieuwe seisoen ingaan, voordat die oude seisoen nie verby is nie. En ek denk, Abraham en Sarah het in die 100 jaar, wat hulle oud was, baie geleer, van geduld en om te wag en om God te vertrouw. Daar was een moeilike winterseisoen wat hulle achter die rug moes kry. Dis amper soos een akkedis wat nie sy nieuwe vel kan ontvang voordat hy nie ontslagen raak het van sy ouwe vel nie. God sal ons nie laat ingaan in een nieuwe seisoen as ons nie het in genade en in langmoedigheid, en in sagmoedigheid, en in die vrug van die gees nie. Ons moet eers uit ons ou velle uitgroei. Dit wat ons moet leer in daai seisoen, onder die knie kry, en dan sal een nieuwe seisoen vir ons aanbreek. In die Evisiers 4, vanaf vers 22, sê Paulus, Los jylle ou manier van leven. Soos ‘n mens vuil kleren uittrek, moet jylle jylle ouw geaardheid uittrek, want dit is vol sonde en wil net verkeerde dinge doen. Die einde van daarie pad loop op verwoesting uit. Jylle moet een nieuwe gesintheid kry en op een nieuwe manier oor dinge dink. Hierdie nieuwe levensstijl moet jylle deel van jylle leven maak, soos 'n mens nieuwe kleren aantrek, Ons nieuwe leven moet ons al hoe meer soos God laat lyk. Like. Vrienden, ek weet nie waar jy jou self bevind in hierdie tydstip van jou leven nie. Dalk is jy tussen in seisoene. Dalk voel het vir jou of jy baie lang al vastgevang is in hierdie een seisoene, in die winter seisoene, en begeer jy dat die nieuwe seisoene sal aanbreek. Maar dalk forceer jy dit dalk probeer jy die driehoekige vormpie in een ronne gaiekie indruk en is het nog nie God sy so volmaakte tydsberekening nie. Dalk moet ek en jy nog uit die ouwe vel uitgroei. Dalk moet ek en jy nog in hierdie seisoen waar ek nou is nog een klomp goed baas raak en leer voordat ek een nieuwe seisoen kan ingaan en wanneer ek en jy dalk op ons swakste is, dan kom God, soos hy na Abraham en Sarah toegekom het, en hy kom sê vir ons, nou is die tyd, vir een nieuwe seisoen, nou is die tyd, vir nieuwe lewe, nou is die tyd, vir die vervulling, van Godse beloftes, in jou lewe. Ek wil soms saam met jou bid, dat die seisoen waarin jy nou is, vir jou nie net slecht sal wees, of lang en uitgerekt sal wees nie. Maar dat het ook een seisoen sal wees, waar jy voorbereid word, vir die komst van die nieuwe seisoen. Een wonderlijke seisoen, een lente seisoen, een somer seisoen van leve, en van vrug. Amen. Heren, ons kom gee vanochtend elk een wat ingeskakel is by hierdie diens. Kom gee ons over u. U weet waar elk een is. U weet van die seisoen waarin ons dalk vastgevang is. U weet van die seisoen wat vir ons dalk uitgerek voel en dat ons mismoedig is. En U weet wat er kan doen nie. Jy weet, Jere, dat ons dalk voel dat, dat jy van ons vergeet het. Dat jy nie getrouw bly aan jy beloftes en aan jy woord nie. Maar Jere, ek weet soos wat jy van Abraham en Sarah deurgekom het en die tydsberekening perfect was. Jere, dat ons ook sal verstaan dat jy in sy met ons werk net wanneer ons gereed is, hy ook die nieuwe seisoene in ons leven sal het aanbreek. Help vir ons om geduldig te wacht. Help vir ons om te weet, die seisoene sal draai. En net terwijl ons wacht, hy vir ons in stand hou. Heren, ons kom gee elkeen, wat ingeskakel is van oogend, vir ee. Heren, kom... Kom toon die mag kom toon die kracht, kom toon die waarmaking van die beloftes in elkense leven. Amen. My liewe vriend, mag die nieuwe seisoen wat vir jou dalk reeds gekom het of binnenkort sal kom, mag die nieuwe seisoen vir jou een seisoen van leven in vreugde en blydskap wees 'n seisoen van hoop. Amen.